פרק ב' כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו. על שרפו עצמות מלך אדום לסיד. ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות. ומת בשעון מואב בתרועה בקול שופר. והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו. אמר אדוני. כה אמר אדוני על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו. על מואסם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם. ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים. כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. על מכרם בכסף צדיק, באביון. בעבור נעליים, השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. ועל בגדים חבולים יתו, אצל כל מזבח, ואין אנושים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים. ואשמיד פריו ממעל, ושורשיו מתחת. ואנוכי, העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמורי. ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים, האף אין זאת בני ישראל, נאום אדוני. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוותם לאמור, לא תנבאו. הנה אנכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לה אמיר. ואבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו. ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו. ואמיץ לבו בגיבורים, ערם ינוס ביום ההוא. נאום אדוני.